Гайріс. Цикл «Ганібал Лектар» Книга друга «Мовчання ягнят» Розділ шостий Уранці в понеділок Кларіс Старлінг знайшла в поштовій скринці повідомлення від Кроуфорда. КС. Продовжуйте з автомобілем Распейла. Не поспішайте. У моєму офісі вам видадуть номер кредитної картки для міжміських дзвінків. Зв'яжіться зі мною перед розмовою з юристом і будь-якими поїздками. Доповідати о 16.00 у середу. Директор отримав звіт щодо лектора за вашим підписом. Ви добре впоралися. Д.К. МКВНД, секція 8. Міжнародна корпорація з втілення наукових досягнень. Старлінг була задоволена. Вона розуміла. Кроуфорд просто підкинув їй виснажену мишу, щоб вона погралася нею для практики. Але він хотів її навчити. Він хотів, щоб вона впоралась, а Стайлинг завжди вважала, що то набагато краща риса, ніж чемність. Распейл уже вісім років, як помер. Які речові докази можуть так довго зберігатися в машині? З досвіду власної родини вона знала, що автомобілі дуже швидко знецінюються. Тому апеляційний суд дозволяє спадкоємцям продавати машини ще до офіційного рішення про розподіл майна а гроші відходять на зберігання третій особі. Навряд чи цей автомобіль і досі значиться серед Распайлової спадщини, навіть попри заплутані і суперечливі позови. До того ж, існувала проблема з часом. Ураховуючи перерви на ланч, Старлінг мала годину і 15 хвилин щодня, щоб користуватися телефоном у робочий час. Вона мусила звітувати перед Кроуфордом у середу після обіду. Загалом у неї було 3 години 45 хвилин на те, щоб знайти машину протягом трьох днів, якщо займатися цим під час перерв між заняттями і наздоганяти навчальний матеріал ночами. У неї буде добрий конспект зі слідчих дій, а ще випаде нагода поставити кілька загальних запитань своєму інструкторові. Протягом перерви на ланч у понеділок персонал Балтиморського окружного суду Просив Старлінг зачекати на дроті і тричі про неї забував. Під час перерви між заняттями вона натрапила таки на привітного секретаря, який знайшов для неї матеріали судового рішення про розподіл майна Распейла. Секретар підтвердив, що дозвіл на продаж машини дійсно було ухвалено і назвав Старлінг марку і серійний номер автомобіля, а також ім'я покупця, яке знайшов у документах про передачу прав власності. У вівторок вона змарнувала півгодини ланчу, намагаючись вийти на людину з цим ім'ям. Протягом другої половини перерви вона дізналася, що Служба реєстрації транспортних засобів штату Меріленд не має змоги відстежувати автомобілі за серійним номером, тільки за реєстраційним чи поточним номерним знаком. У вівторок після обіду гроза зігнала стажерів зі стрілецького плацу в приміщення. Конференцзала парувала від мокрого одягу і поту. Джон Брігем, колишній інструктор зі стрільби в морпіхів, вирішив перед усім класом перевірити силу рук Старлінг і подивитися, скільки разів вона натисне на спусковий гачок револьвера Сміт-Вессон моделі 19 за 16 секунд. Кларіс видала 74 лівою рукою, здула з очей пасма волосся та взялася працювати правицею, поки інший студент вів підрахунок. Вона взяла стійку вівера, напружилась і сфокусувала погляд на мушці, а цілик і тимчасова мішень лишалися нечіткими і розпливчастими, чого і слід домагатися. За 30 секунд вона спрямувала думки в інше русло, щоб відволіктися від болю. Погляд сфокусувався на мішені на стіні. Це була похвальна грамота від поліцейського відділу Комітету міжштатної торгівлі і транспорту, видана на ім'я її інструктора Джона Брігама. Поки інший стажер рахував клацання револьвера, Старлінг кутиком рота пробурмотіла запитання до Брігама. «Як вирахувати поточну реєстрацію?» 65, 66, 67, 68, 69. Машини, якщо в тебе є тільки серійний номер. 78, 79, 80, 81. І марка. Поточний номерний знак невідомий. 89, 90, стоп. Гаразд, народ, сказав інструктор. Візьміть це собі до уваги. Сила рук є головною запорукою безперебійної стрільби в бойових ситуаціях. Дехто з вас, джентльмени, побоюється, що його викличуть наступним, і ваші побоювання справдяться. Старлінг вправляється обома руками на рівні істотно вищому за середній, тому що вона тренується, працює з тими маленькими поружними штучками, до яких ви всі маєте доступ, а більшість із вас не стискає нічого тугішого за власні. Як завжди, уникаючи рідної термінології морпіхів, він удався до ввічливої усмішки. Цицуні, Зрештою закінчив він. «Беріться за розум. Старлінг, вам також є над чим працювати. Я хочу, аби до випуску ваша лівиця видавала за 90. Усім попаруватися і позначити одне одному час. Худко! Не ви, Старлінг, ідіть сюди. Що ще у вас є на цю машину?» «Тільки серійний номер і марка. От і все. Ім'я одного з попередніх власників, в якого вона була п'ять років тому. Гаразд, послухайте. Найчастіше люди за сир припускаються помилки, коли намагаються гоцати від одного власника до іншого повз реєстрацію. Десь між штатами вас зіб'ють із плигу. Знаєте, копи інколи роблять таке навмисно». У комп'ютерній базі вказано тільки реєстрацію та номерний знак. Усі вже звикли користуватися номерними знаками та реєстрацією транспортного засобу, а не його серійним номером. У кімнаті лунало гучне клацання навчальних револьверів із синіми руків'ями. Тож Брігему довелося греміти її вухо. «Є один легкий прийом. Р.Л. Полк і компанія» які випускають міські телефонні довідники. Ці люди також публікують списки поточної реєстрації автомобілів за маркою та серійним номером. Це єдиний спосіб. За цими списками продавці машин потім роблять рекламну розсилку. А як ви здогадалися, що треба спитати в мене? Ви працювали в Комітеті торгівлі і транспорту, тож я вирішила, що вам часто доводилося шукати автівки. Дякую. «З вас належиться! Підкачайте ліву руку, як годиться, і присоромте кілька тендітних пальчиків!» На перерві між заняттями Кларіс повернулася до телефонної буди, і її руки так сильно тремтіли, що вона ледве розбирала свої нотатки. Распилові належав Форд. Біля університету Вірджині був автосалон Фордів, і протягом років його власник терпляче робив усе можливе для її пінто. Тепер, так само терпляче, він на її прохання проглянув полкові списки. Він повернувся до телефону з ім'ям і адресою особи, на яку була востаннє зареєстрована машина Бенджаміна Распілла. Мчить Кларіс на коні полем. У Кларіс усе під контролем. А тепер не дуркуй і подзвони тому чоловікові додому в. дайте глянуть канал номер 9 штат Арканзас. Джек Кроуфорд ні за що мене туди не відпустить, але я хоч зможу сказати напевне, кому належить ця тачка. Слухавку ніхто не взяв. І вдруге також. Здалеку звучав дивний гудок, подвійний дзенькіт, як на спареній телефонній лінії. Пізно ввечері вона спробувала ще раз, але слухавку так само ніхто не брав. У середу під час перерви на ланч на дзвінок Стаглінг відповів чоловік. «На WPOQ золоті шлягери!» «Доброго дня. Чи можу я поговорити з...» «Мені нема діла до алюмінієвої обшивки, і я не хочу жити ні в якому трейлерному містечку у Флориді. Що ще?» У голосі чоловіка Старлінг розчула пагорби її височини штату Арканзас. Вона могла перейти на цю вірку з ким завгодно і коли завгодно. А часу в неї було обмаль. «Так, сер». Якби ви мені допомогли, то я була б вам дуже вдячна. Я намагаюся вийти на містера Ломакса Бардвела. Це Кларіс Старлінг. Її інтонація поповзла вгору. Це якась Старлінг. гукнув чоловік своїм домашнім. А що вам треба від Бардвела? Я з регіонального офісу середнього заходу. Займаюся відкликанням старих фордів. Він має право на безкоштовне гарантійне обслуговування свого ЛТД. Скорочена назва автомобіля Ford LTD. То я, Бардвел, вирішив, що ви хочете мені щось продати за тим дешевим міжміським дзвінком. Та пізно вже на обслуговування. Краще б ви мені дали цілу машину. То ми з дружиною були в літл року. Від'їжджали від торгового центру Саутленд Молл. Слухаю вас, сер, То той клятий шатун пройшов просто крізь мастильний піддон. То повсюду розлилась олива. І та вантажівка, оркін, що в неї такий великий жук на даху. Вона послизнулась на оливі і з'їхала з дороги. Господи, помилуй. Скинула з постаменту будку фотомат. Аж в клопо вилітало. То хлопака з фотомату вибрався назовні та подався геть, наче стуманілий. Довелося тримати його подалі від дороги. А щоб мене Грім побив, то що сталося з нею потім? То що сталося з чим? З машиною. То я сказав баді Сіпперу зі звалища старих автівок, що він може забирати її за 50 баксів, як сам по неї переїде. Мать він розібрав її на запчастини. А ви не могли б підказати мені його номер, містере Бардвелл? А нащо вам здався Сіппер? Якщо хтось і має отримати із цього зиск, то тільки я. Я розумію, сер. Просто до п'ятої вечора я виконую те, що мені накажуть. А наказали знайти машину. То ви маєте його номер, якщо ваша ласка? Не знайду свого записника. Уже давно десь загубився. Самі знаєте, як воно з тими онуками. Телефон вам назовуть в центральній довідковій. То контора звалище Сіпера. Красно дякую, містере Бардвелл». На звалищі підтвердили, що з автомобіля вийняли все начиння та спресували його вкуп для подальшої переробки. Старший майстер підняв записи і зачитав Старлінг серійний номер машини. «Ах ти ж, срака кочерга, подумала Старлінг, яка не встигла відійти від говірки. «Глухий кут. Ось і маєш валентинку». Старлінг притулила голову до прохолодної скриньки для монет у телефонній буді. Притискаючи книжки до стегна, Арделія меп постукала пальцем у двері і подала Кларіс апельсинову газованку краш. Красно дякую, Арделія. То я маю зробити іще один дзвінок. Якщо вчасно впоруюсь, то наздожину тебе в кафетерії, окей? А я так сподівалася, що ти позбудешся цього жахливого акценту, відповіла меп. Почитай спеціальну літературу. Особисто я ніколи не вдаюся до колоритних говірок свого рідного міста. Якщо будеш так гуторити, подругу, то люди скажуть, що я воджуся з вар'яткою. Меб перечинила двері телефонної будки. Старлінг вирішила, що їй треба спробувати дістати більше інформації від лектора. Якщо вона призначить зустріч заздалегідь, то буде більше шансів, що Кроуфорд дозволить їй повернутися до лікарні. Вона набрала номер доктора Чилтона, але не змогла прорвати оборону секретарки. «Доктор Чилтон зайнятий зі слідчим і помічником окружного прокурора», – сказала жінка. «Він уже говорив із вашим керівником, і йому нема про що з вами розмовляти. До побачення». Розділ сьомий «Ваш приятель Мікс помер», – сказав Кроуфорд. Старлінг, ви мені все розповіли?» Втомлене лице Кроуфорда було чутливе до сигналів, наче вигнуте, обрамлене пір'ям обличчя сови. І таке саме безжальне. «Як?» Старлінг заніміла, і їй довелося взяти себе в руки. Проковтнув язика незадовго до світанку. Лектор йому нарадив, як вважає Чілтон. Нічний санітар чув, як лектор щось лагідно розповідав Міксові. Лектору багато відомо про Мікса. Він говорив недовго, і санітар не розчув його слів. Мікс трохи поплакав, а потім замовк. «Ви мені все розповіли, Старлінг?» «Так, сер. Усе викладено в моєму рапорті та супровідних нотатках. Практично дослівно». «Телефонував Чилтон. Скаржився на вас». Кроуфорд перечекав і, здавалося, був задоволений тим, що вона не стала розпитувати. Я відказав йому, що вважаю вашу поведінку прийнятною. Чилтон спробує розв'язати справу щодо порушення громадянських прав людини. А в нього вийде? Звісно, якщо цього забажає родина Мікса. Щороку відділ громадянського права приймає по 8 тисяч таких позовів. Вони з радістю додадуть мікса до цього списку. Кроуфорд уважно подивився на неї. З вами все гаразд? Я не знаю, як мені слід почуватися через це. А ви й не мусите ніяк почуватися. Лектор зробив це для забави. Він розуміє, що йому все одно нічого не буде. То чому б ні? Чілтон забирає на деякий час його книжки та сідало з унітаза. А ще позбавляє Джел О торговельна марка желатинових десертів. Кроуфорд переплів пальці на животі та поглянув на великі пучки, наче порівнював їх. «Лектор розпитував про мене, так?» «Він питав, чи ви зайнятий. Я сказала, що так». «І все? Ви не приховали нічого особистого? Наприклад, такого, чого б мені не хотілося знати?» «Ні, він назвав вас стоїком». Але я про це писала. Так, писали. І більш нічого? Ні, я нічого не пропустила. Ви ж не думаєте, що я розплатилася з ним якоюсь пліткою, і саме тому він зі мною заговорив? Ні. Мені нічого не відомо про ваше особисте життя, а якби було відомо, то я б не стала це обговорювати. Якщо вам важко в це повірити, то пропоную розібратися негайно. Мене влаштовує ваша відповідь. Йдемо далі. То ви щось таке подумали? Чи... Переходимо до наступного пункту, Стаглінг. Підказка лектора про граспейлову машину завела в глухий кут. Автівку спресували в металевий кубик чотири місяці тому в каналі номер 9 штат Арканзас. І продали на переплавку. Можливо, якщо я повернуся в лікарню і поговорю з ним, він розповість мені більше. То ви зайшли в глухий кут? Так. А чому ви вирішили, що в Распейла була тільки та машина, на якій він постійно їздив? То був єдиний зареєстрований автомобіль. Распейл був самотнім, тож я припустила... Ага, стривайте. Кроуфорд наставив вказівного пальця на якийсь невидимий принцип, що завис між ними в повітрі. «Ви припускали!» «Ви припускали, Старлінг! Погляньте сюди!» Кроуфорд вивів у записнику слово «припускати». Кілька інструкторів, які викладали в Старлінг, позичили в Кроуфорда цей прийом, але Кларіс не виказала, що вже десь таке бачила. Кроуфорд почав креслити. «Якщо ви починаєте припускати, коли я посилаю вас на завдання, Старлінг, то ми з вами можемо пошитися в при кати Він відкинувся назад і задоволено спитав. А ви в курсі, що Распил колекціонував автомобілі? Ні. А їх іще не розпродали? Не знаю. Як гадаєте, зможете все розвідати? Так, зможу. З чого почнете? З виконавця духівниці. Юрист із Балтимора, китаєць, якщо я не помиляюся сказав Кроуфорд. «Еверет Йоу», – відповіла Старлінг. «Він є в телефонному довіднику Балтимора. А вам не спадало на думку, що не завадить отримати дозвіл на обшук Распейлової машини?» Інколи Тон Кроуфорда нагадував Кларіс повчання гусені всезнайки Льюіса Керола. Старлінг не наважилася відповідати в тому ж дусі. Поки що. «Распейл помер. Його ні в чому не підозрюють». Тобто, якщо отримати дозвіл на обшук від виконавця, то такий обшук вважатиметься законним, а його плоди – прийнятними речовими доказами в будь-якій судовій справі. «Точно», – підтвердив Кроуфорд. «Ось що я вам скажу. Я попереджу оперативний відділ у Балтиморі про ваш візит. У суботу, Стаглінг. Усьому свій час. Збирайте плоди, якщо такі знайдуться». Кроуфорд доклав невеликого успішного зусилля, щоб не провести поглядом Старлінг, коли вона виходила з кабінету. Зі сміттєвого кошика він дістав, затиснувши двома пальцями, клаптик цупкого бузкового паперу. Виклав його на стіл і розгладив. У записці йшлося про його дружину. Ось, що там було написано легким, приємним почерком. О, вчені люди марно дискутують про джерело вогню, що спалить цілий світ. Їм не втямки, не дуга жінку губить, і той вогонь зсередини жаре її. Щиро співчуваю з приводу Белли, Джеку. Ганнібал Лектор Розділ восьмий Еверет Йоу їхав на чорному б'юїку з наліпкою університету Деполя на задньому склі. Під його вагою Б'юїк злегка хилився вліво. Стаглінг помітила це, поки їхала слідом за ним крізь дощ за межі Балтимора. Майже стемніло. День, який Стаглінг виділила на розслідування, практично скінчився. А другого вільного дня в неї не було. Вона боролася з нетерплячкою постукуючи по керму в такт із помахами двірників, поки потік автомобілів повз трасою 301. Йоу виявився розумним і товстим, а також мав дихальну недостатність. Старлінг припустила, що йому мало бути близько 60 Поки що він був готовий допомогти слідству. День змарнувався не з його первини. Балтиморський юрист повернувся тільки ввечері після тижневого відрядження до Чикаго і просто з аеропорту поїхав до свого офісу, щоб зустрітися зі Стаглінг. Йоу пояснив, що класичний пакашт Распейла потрапив на склад іще задовго до смерті господаря. ліцензії на нього не було, тож Бенджамін ніколи на ньому не їздив. Йоу бачив машину лише раз, у складському приміщенні і накриту чохлом, коли мав підтвердити її наявність для опису майна який він укладав після вбивства свого клієнта. Якщо слідчий Старлінг дає слово чесно і одразу ділитися будь-якими відкриттями, що можуть зашкодити репутації покійного, то юрист обіцяє показати їй автомобіль. Ордер і поняті не потрібні. Старлінг раділа нагоді хоч день поїздити на плімуті зі стільниковим телефоном, який їй видали з автопарку ФБР. А ще завдяки Кроуфорду в неї з'явилося нове посвідчення. На ньому значилося просто «федеральний слідчий», а термін дії, як вона зауважила, спливав за тиждень. Пунктом призначення були міні-склади «Спліт-Сіті», десь за 4 милі від міста. Повільно просуваючись у потоці машин, Старлінг скористалася телефоном, щоб якомога більше дізнатися про це складське господарство на той час, коли помітила вгорі оранжеву вивіску «Мінісклади Спліт-Сіті» – «Залиште ключ собі». Вона встигла вже довідатися кілька нових фактів. Компанії Спліт-Сіті була видана ліцензія на вантажні перевезення від Комітету торгівлі і транспорту на ім'я Бернарда Геррі. Три роки тому федеральна колегія присяжних упіймала Геррі на транспортуванні краденого майна між штатами і його ліцензію відправили на перегляд. Йоу звернув під вивіскою і показав ключі прищуватому молодику у формі, який стояв на воротах. Охоронець записав їхні номерні знаки, відчинив ворота і нетерпляче помахав рукою, наче на нього чекали якісь важливіші справи. Спліт-сіті – сіре місце, де постійно дме вітер. Як і недільний рейс розлучення із Лагвардія в Хуарес, Воно займається обслуговуванням бездумного бровнівського руху нашої цивілізації. І в більшості складів зберігаються уламки розколотих шлюбів. Комори захаращені меблями з віталень, кухонними гарнітурами, поплямованими матрацами та фотографіями сімей, яких більше не існує. В офісі шарифа Балтиморського округу поширена думка, що в Спліт-Сіті також ховають більшість дорогоцінних речей, коли доходить до оголошення банкрутства. Місце складається на військову установу. 30 акрів видовжених будівель, поділених протипожежними стінками на відсіки розміром із просторий гараж на одну машину. Кожна переділка має секційні підйомні ворота. Плата помірна, і деяке майно лежить тут уже роками. Охорона надійна. Склади оточено двома рядами високого сітчастого паркану, між якими цілодобово ходять патрулі з собаками. Під распейлову складську комірчину номер 31 намело до шести дюймів прілого листя, змішаного з паперовими склянками та дрібним сміттям. По обидва боки підйомних дверей висіли важкі замки. До того ж засувку з лівого боку було опечатано. Еверет Йоу незграбно схилився над печаткою. Старлінг тримала парасолю та ліхтарик, що освітив йому сутінках. «Здається, склад не відмикали з того часу, як я був тут п'ять років тому», – сказав він. «Бачите тут у пластику відбиток моєї нотаріальної печатки? Тоді я й гадки не мав, що родичі будуть стільки сперечатися, і розгляд справи триватиме довгі роки». Йоу взяв у Стаглінг ліхтарик і парасолю, поки вона фотографувала замки й печатку. «У містера Распила була квартира в місті, де він жив і працював. А тоді мені довелося звільнити приміщення, щоб не платити ренту за рахунок спадку», – сказав він. «Я вирішив перевезти речі сюди і покласти їх разом із Распиловим автомобілем і майном, яке вже тут зберігалося». «Ми привезли піаніно, книжки, ноти і, здається, ліжко». Йоу спробував вставити ключ. «Мабуть, замки позаїдало. Принаймні цей провертається дуже туго». Йому було важко нахилятись і дихати одночасно. Коли він спробував сісти навпочебки, хруснули коліна. Стаглінг тішило те, що навісні замки виявилися великими хромованими виробами фірми American Стендарт». Вигляд вони мали неприступний, але Кларіс знала, що зможе легко вибити з них латунні циліндри за допомогою гвинта для листового металу та цвяходера. Батько був показував їй, як це роблять грабіжники, коли вона ще була малою. Проблема полягала в тому, де знайти гвинт і молоток оскільки Старлінг не мала доступу до краму, що зазвичай возила з собою в пінто. Вона порилася в сумочці і знайшла балончик антильоду, яким користувалася, щоб відмикати замки в пінто. «Не хочете перепочити хвилинку у своїй машині, містере Йоу? Чому пом трошки не погрітись? А я спробую все владнати. Візьміть парасолю. Дощ майже вщух». Старлінг підігнала ФБРівський плімут ближче до дверей щоб присвітити собі фарами. Вона вийняла з машини мастильний щуп і накрапала оливи в замкові шпарини, а потім побризкала антильодом, щоб розігнати мастило. Містер Йоу сидів у своїй машині, усміхався і кивав. Стаглінг раділа, що Йоу виявився чоловіком здорової думки, і вона могла спокійно працювати, не налаштувавши його проти себе. Стемніло. У світлі фар Прімута Стаглінг почувалася так, наче її виставили на показ. У гвусі лунав виск вентиляторного ременя. Двигун працював на холостому ходу. Машину вона замкнула на ключ. На перший погляд містер Йоу здавався сумирним, але Кларіс вирішила не лишати йому жодної можливості розчавити її машиною об двері. Навісний замок стрибнув її руки, наче жабка. І тепер лежав у долоні відімкнений, важкий і масний. Інший замок устиг просякнути оливою і відімкнувся ще легше. Двері не піднімалися. Старлінг тягла за ручку, поки перед очима не попливли яскраві плями. На допомогу прийшов Йоу, але через маленьку та незручну дверну ручку та власну грижу він не зміг перекласти достатнього зусилля. «Можемо повернутися наступного тижня з моїм сином або якимось робітником», – запропонував містер Йоу. «Мені вже дуже хочеться чим швидше поїхати додому». Проте Старлінг була зовсім непевна, що колись повернеться до цього місця. Кроуфорду було б легше просто підняти телефонну слухавку і доручити цю справу Балтиморському оперативному відділу. «Я хутенько, містер Йоу. У вашій машині є домкрат?» Просунувши домкрат під дверну ручку, старинку сією вагою навалилася на гайковий ключ, що слугував їй за важіль. Двері страшно зарипіли і піднялися на півдюйма. Посередині полотно почало прогинатися. Двері піднялися ще на дюйм. І ще, поки їй не вдалося протиснути під них запасне колесо, щоб двері не впали, поки вона встановлювала обидва домкрати, свій і міста райов. По краях, розташовуючи їх якомога ближче до рейок, якими ковзали двері. По черзі, перекладаючись до домкратів, вона дюйм за дюймом підняла двері на півтора фута від землі. А тоді вони застрягли і більше не підіймалися, навіть коли вона щосили тиснула на важелі. Підійшов містер Йоу та разом із нею зазирнув під двері. Нахилятися він міг не довше кількох секунд за раз. «Там пахне мишами», – сказав він. «А мене запевняли, що гризунів тут труять. Якщо мені не зраджує пам'ять, це навіть прописано в контракті. Про гризунів тут майже не чутно, так вони казали. Але ж я їх чую. А ви?» «Я теж», – відповіла Стаглінг. У промені ліхтаря вона розгледіла картонні коробки та одну велику автомобільну шину з широким білим ободом що визирала з-під тканини. Шина була спущена. Кларіс відігнала пліму так, щоб частина світла від передніх фар потрапляла під двері, а тоді дістала з салону гумовий килимок. «Заходите всередину, офіцер Стаглінг. «Треба все оглянути, містер Йоу». Він простяг їй носову хустку. «Пропоную вам гарненько перев'язати холощі на кісточках, щоб ми ще не позалазили». «Дякую вам, сер. Дуже слушна думка. Містери Йоу, якщо двері впадуть, ха, або ще щось трапиться, ви б не могли подзвонити за цим номером. Це наш оперативний відділ у Балтиморі. Вони знають, що я зараз тут із вами, і можуть занепокоїтись, якщо незабаром я не дам про себе знати. Розумієте мене?» «Так, безперечно. Звісно, я так і зроблю». Він подав їй ключі від Пакарда. Стаглінг постелила гумовий килимок на мокру землю і лягла на нього, затуливши лінзи свого фотоапарата пластиковими пакетами для речових доказів. Штани на кісточках були надійно перев'язані її носовичком та хусткою міста Райоу. На обличчя впали дрібні краплі поту, а вниз ударив запах плісняви і мишей. Як не дивно, Стаглінг пригадався латинський вираз. У перший день навчання в академії його написав на дошці інструктор з криміналістичної експертизи. І то було гасло римського лікаря. «Прімум nocere. – «Найперше не нашкодь». Він би до такого не додумався в якомусь довбаному гаражі, де повно мишей. Раптом прозвучав голос батька. Він звертався до неї, поклавши руку на плече її брата. «Якщо не можеш грати без скавучання, Кларіс, іди краще додому». Стаглінг застепнула Гудзик на комірі блузки, втягла голову в плечі і ковзнула під двері. Вона опинилася під заднім бампером пакарда. Автомобіль припаркували в лівій половині складської комори, майже впритул до стіни. Праворуч височили стоси картонних коробок, заповнюючи вільний простір біля машини. Старлінг плазувала на спині підлогою, поки просунула голову у вузький прохід, що лишився між коробками і автомобілем. Вона посвітила ліхтариком угору, на картонні кручі. Численні павуки заплили прогалину павутиння, Здебільшого колопряди, чиї тенета були поцятковані маленькими, висохлими, щільно перемотаними рештками комах. Ну, хвилюватися можна тільки з приводу коричневого павука-самітника, а він не плете павутини на видноті. Подумки заспокоїла себе Стаглінг, а через решту не варто перейматись. Простору біля заднього крила мало вистачити, щоб стати на ноги. Вона звивалася і крутилася, поки не вибралася з-під машини. Мало не вткнувшись обличчям у широку шину з білим обідком. Гума потріскалась від сухої гнилі. На колесі Кларіс розібрала напис «Гуд'єр Дабл Ігл» – марка автомобільних шин. Намагаючись не забити голову, вона піднялася і стала в узькому проході, затуляючи рукою обличчя від павутини. Мабуть, саме так почуваються, коли вдягають вуаль. З надвору пролунало запитання від містера Йоу. «Міс Стайлінг, з вами все гаразд?» «Так», – відгукнулася вона. Від звуку її голосу здійнявся тихий шерхіт. З піаніно вихопилося кілька високих нот, наче щось пробігло всередині струнами. Світло від автомобільних фар сягало їй политки. «Ви знайшли піаніно, офіцер Стаглінг. «То була не я. Он як...» Автомобіль був великий, високий і довгий. Згідно з написами Йоу, лімузин Пакарт 1938 року. Він був укритий тканиною плюшевим ворсом усередину. Це ви накрили машину тканиною, містер Йоу? Я її знайшов у такому стані і ніколи не розкривав. Гукнув Йоу під двері. З брудним ганчір'єм я справи не матиму. Так її зберігав Распайл. Я просто переконався, що машина на місці. Перевізники відсунули піаніно під стіну, укрили рядниною, склали коробки біля машини і пішли. Я оплатив їм погодинно. У коробках в основному ноти і книжки. Тканина на автомобілі була товстою та важкою, і коли Кларіс за неї потягла, у промені ліхтарика здійнялися вихорці пилу. Вона двічі чхнула. Ставши на носочки, Старлінг згорнула чохол до середини високої старовинної машини. Вікна на задніх дверях були завішені. На ручках лежав шар пилу, їй довелося перехилятися через коробки, щоб дотягтися до дверей. Торкнувшись краю ручки, вона спробувала потягнути її вниз. Замкнено. У задніх дверях замків не було. Аби дістатися передніх дверей, їй доведеться перекласти купу коробок. Ось тільки місця було з біса мало. Кларіс помітила, що під завісою і рамою заднього вікна є маленька шпарина. Стаглінг знову перехилилася через коробки, щоб максимально наблизити очі до шибки, і присвітила ліхтарику щелину. Спочатку вона побачила лише своє відображення, але потім затулила промінь долонею. Заднім сидінням ковзнула вузька смуга світла, послабленого від брудного скла. На сидінні лежав розгорнутий альбом. У тьмяному промені кольори здавалися блідими, але Старлінг угледіла валентинки, розклеєні в альбомі. Старі мережевні валентинки, що надималися на тих сторінках. «Дуже вам дякую, доктор Електор. промовила Старлінг, і від її дихання з вікна злетіла хмарка пилу, а шибка запітніла. Кларіс не хотілося терти скло. Тож довелося перечекати, поки воно знов стало прозорим. Промінь світла посунувся далі, до пледа, що валявся зібганий на підлозі, до матового блиску від пари чоловічих туфель із лакованої шкіри. Над туфлями чорні шкарпетки, над шкарпетками починалися штани від класичного костюма, а в них ноги. У цій машині нікого не було цілих п'ять років. Тихо! Тихо, не поспішай, мала. «Містер Йоу! Агов, містер Йоу!» «Так, офіцер Стаглінг!» «Містер Йоу, здається, в машині хтось сидить». «Отакої! То вам краще вибиратися звідти, містер Стаглінг!» «Ще не час, містер Йоу! Просто почекайте мене ззовні, якщо ваша ласка!» «Саме зараз треба вмикати мозок. Треба думати, або решту життя доведеться скиглити в подушку». Тому зберись і зроби все правильно. Я не хочу знищити речові докази, і мені потрібна допомога. Але понад усе мені не хочеться марно бити на сполох. Якщо я даремно накличу сюди балтиморських оперативників і копів, точно наживу собі лиха. Я бачу щось схоже на ноги. Містер Йоу не привіз би мене сюди, якби знав, що в машині холодний». Подумала Стаглінг і навіть усміхнулася. Холодний, то вже бравада. Тут нікого не було від останнього візиту Йоу. Гаразд, отже коробки тут з'явилися вже після того, що лежить у машині. А тому я можу переставити коробки, не пошкодивши речових доказів. Отже, містер Йоу. Слухаю вас, офіцер Стаглінг. Мені викликати поліцію, чи ви самі впораєтеся? Це ще треба з'ясувати. Почекайте зовні, якщо ваша ласка. Завдання з коробками спричиняло не менше клопоту, ніж кубик Рубіка. Кларіс спробувала працювати, затиснувши ліхтарик під пахвою. Двічі його впустила і зрештою поклала на машину. Їй довелося складати коробки позаду себе, а невисокі картонки легко ковзнули під автомобіль. Пучка великого пальця засвербіла від укусу чи скалки. Тепер їй вдалося зазирнути в салон крізь тьмяну шибку передніх дверей. Біля водійського сидіння облаштувався павук, сплівши собі павутину між великим кермом і коробкою передач. Переділка між передніми і задніми сидіннями була зачинена. Старлінг подумала, що не варто було лізти під двері складу, не змастивши ключ від пакарда оливою. Проте, коли вона вставила його в шпарину, замок відімкнувся. Через брак місця у вузькому проході двері прочинилися лише на третину. Вони вдарились об коробки з глухим стуком, від якого знову здійнявся мишечий шерхіт. А з піаніно вихопилося ще кілька нот. З машини війнуло застояне повітря з запахами тління і хімікатів. Пам'ять Кларіс сколихнулася в якомусь місці, але вона не змогла пригадати, в якому саме. Вона потяглася всередину, прочинила переділку за водійським сидінням і посвітила ліхтариком у задній відсік машини. Першою промінь намацав святкову сорочку з блискучими застіпками. Худко піднявся до обличчя, проте жодного обличчя там не було. А тоді знову пустився до мерехтливих застібок на сорочці та атласних лацканів, потім до колін, за якими виднілася розстібнута ширінка. І знову вгору, до охайної кроватки метелика та комера, з якого стерчала біла шия манекена. Але над шиєю було щось іще. Якийсь предмет, що майже не відбивав світла. Тканина, наче чорна запона на місці голови. Велика, як покривало для клітки з папугою. Стаглінг вирішила, що то оксамит. Предмет стояв на фанерній підставці яка простягалася до шиї манекена від багажної полички позаду. Вона зробила кілька знімків з переднього сидіння, наводячи фокус при світлі ліхтарика та мружачись від спалаху фотоапарата. Потім вилізла з машини і розправила плечі. Вона стояла в темряві, мокра, геть у павутинні, і міркувала, що робити далі. Чого їй точно не слід робити? Так це викликати спеціального агента, який очолює Балтиморський оперативний відділ, аби той поглянув на манекен із розтібнутою шерінкою та альбомом «Валентинок». Стаглінг вирішила пробратися на заднє сидіння та зняти з тої штуки покривало, і не стала довго про це роздумувати. Вона простягнула руку за водійське сидіння, відімкнула задні двері і переставила кілька коробок щоб їх прочинити. Старлінг здавалося, що ця справа забирала в неї дуже багато часу. Коли вона відчинила дверцята, запах хімікатів тільки посилився. Кларіс нахилилася до середини. Обережно взяла за кінчики альбом із валентинками і виклала його на пластиковий пакет, що лежав на автомобілі. Ще один пластиковий мішечок вона постелила на заднє сидіння. Коли Старлінг пробиралася всередину, Застогнали ресори, а коли вона сіла поруч із манекеном, фігура трохи похилилася. Права рука в білій рукавичці сповзла зі стегна та впала на сидіння. Кларіс торкнулася пальцями тої рукавички. Рука під каниною була твердою. Стаглінг з острахом відгорнула рукавичку на зап'ястку. Манекен був зроблений з білого синтетичного матеріалу. Штани напинались, і вона на мить пригадала деякі випадки, що траплялися в старших класах. З підсидіння почувся тихий шерхіт. Ніжно, майже пестливо, її рука торкнулася покривала. Тканина легко ковзала твердою гладенькою поверхнею. Коли Кларіс намацала на горі круглу ручку, то зрозуміла, що це за предмет. Вона збагнула то велика лабораторна склянка для заразків і усвідомила, що може бути всередині неї. Гидливо, проте без жодних вагань, Кларіс стягла покривало. Голова у склянці була охайно відтята, одразу під нижньою щелепою. Вона дивилася на Старлінг очима, побілілими від пекучого алкоголю, в якому зберігалася. Рот був роззявлений, і з нього стирчав кінчик сірого язика. Протягом років, Алкоголь устиг випаруватись, тому голова опустилася на дно склянки, а вершечок виступав над поверхнею рідини, наче зотлілий капелюшок. Повернута під дивним кутом до тулуба, голова тупо витріщалася на Стаглінг. Навіть у грі світла від ліхтаря її риси лишалися нерухомими і мертвими. Тоді Стаглінг звернула увагу на свої емоції. Вона була задоволена. Вона втішалася. На мить вона замислилася чи то гідні почуття. І зараз у цей самий момент, сидячи в цій старій машині з мертвою головою та мишами, Кларіс зберігала здатність мислити розсудливо і пишалася цим. «Ну, то-то, – сказала вона, – ми вже не в Канзасі». Їй завжди хотілося вимовити цю фразу в стресовій ситуації. Але слова прозвучали фальшиво, і вона зраділа, що її ніхто не чув. Треба братися до роботи. Вона обережно відкинулася на спинку сидіння і роззирнулася навколо. Тут панувала атмосфера, яку вигадав і створив чийсь розум за тисячі світлових років від потоку машин, що повз трасою 301. Сухі палюстки опадали з різьблених кришталевих ваз, що стояли на підставках. Столик у салоні було розкладено і накрито полотняною скатертиною. На ньому стояла карафа, що зблискувала в темряві. Павук наплів між карафою і невеликим підсвічником поряд. Стаглінг спробувала уявити, як лектор чи хтось інший сидить тут з її теперішнім кавалером. П'є вино та показує йому валентинки. Що ще? Намагаючись якомога менше рухати манекен, Кларіс ретельно обшукала його на наявність посвідчення особи. Документів не знайшлося. З кишені піджака вона дістала обрізки тканини, що лишилися після підшивання штанів. Імовірно, вечірній костюм був новий, коли його вдягали на манекен. Старлінг ткнула пальцем у горбочок, що напинав штани. «Надто твердий, навіть для старших класів», – подумалося Кларіс. Вона розгорнула ширинку і посвітила туди ліхтариком. Фалоімітатор з полірованого різьбленого дерева. Та ще й і вроку великий. Старлінг замислилася, чи не пропустила чогось у житті. Вона обережно повернула склянку і оглянула голову з боків і потилиці, шукаючи рани. Жодних видимих не виявилося. На склі була відтиснута назва фірми з виготовлення лабораторного посуду. Старлінг знову оглянула голову, і їй спало на думку, що від цього досвіду вона тільки збагатиться. Вона уважно вдивлялася в це обличчя з язиком, що змінював колір у тому місці, де торкався скла. Це було не так погано, як Мікс, що давився язиком у її снах. Кларіс подумалося, що тепер вона зможе дивитися на що завгодно, якщо це принесе людям користь. Старлінг була молода. За десять секунд до того, як телевізійний фургон впік, пригальмував і зупинився, Джонета Джонсон надягла сережки, напудрила своє гарне коричневе обличчя, та оцінила ситуацію. Їхня знімальна група прослуховувала перемовини копів з округу Балтимор. Тому вони прибули до Спліт-Сіті раніше за патрульні машини. У світлі фар телевізійного фургона новинарі не побачили нічого, крім Кларіс Стаглінг, яка стояла перед складськими дверима зі своїм ліхтариком і маленьким ламінованим посвідченням, поки мокре волосся прилипало до її голови під дрібним дощем. Джонета Джонсон завжди вміла розпізнати зелених новобранців. Вона вибралася з фургона. Слідом за нею вийшла знімальна група, і вони попрямували до Старлінг. Спалахнуло світло телекамери. Містер Йоу замалим не усів на дно свого б'юїка, так що в шибку проглядався тільки його капелюх. «Джонета Джонсон, новини WPIC. Це ви повідомили про вбивство?» Старлінг навряд чи була схожа на представника правоохоронних органів, і чудово це усвідомлювала. Я федеральний слідчий, а це місце скоєння злочину. Я маю охороняти його, доки не приїдуть уповноважені з Балтиморського. Помічник оператора вхопився за складські дверцята і спробував їх підняти. "Стійте", сказала Старлінг. "Я до вас звертаюся, сер. Стійте." «Відійдіть, будь ласка! Я не жартую! Не ставайте мені на заваді!» Як же вона шкодувала, що немає при собі жетона, уніформи, будь-чого! «Годі, Гаррі!» – сказала репортерка. «Ох, офіцере, ми всіляко хочемо вам допомогти. Поправді, знімальна група коштує грошей, і мені просто хотілося дізнатися, чи варто їх тут тримати, поки не приїдуть владні представники. Ви мені не скажете, чи є там труп?» Не на камеру, просто між нами. Скажіть, а ми почекаємо. Ми будемо добре поводитися, обіцяю. То що, згода? Я б на вашому місці й почекала, відповіла Старлінг. Дякую, ви не пошкодуєте, сказала Джоната Джонсон. Послухайте, в нас є деяка інформація про міні-склади Спліт-Сіті. може стати вам у пригоді. Ви не присвітите мені в папку. Подивимось, що я зможу для вас знайти. Біля воріт щойно пригальмував знімальний фургон W.I., оголосив той чоловік Гаррі. Зараз я вам усе знайду, офіцере. Ось воно. Близько двох років тому був скандал, коли цю контору звинуватили в транспортуванні і зберіганні, що то було, феєрверків. Джонета Джонсон надто часто поглядала за спину Стаглінг. Кларіс озирнулася і побачила, що оператор уже ліг на спину і просунув під двері складу голову та плечі. А помічник сів біля нього навпочіпки і наготувався передати йому міні-камеру. «Агов!» – крикнула Стаглінг. Вона впала на коліна на мокру землю, поруч із оператором, і потягла його за сорочку. «Вам туди не можна! Агов, я ж вам сказала, що цього не можна робити!» Весь цей час чоловік говорив до неї, м'яко та беззупинно. «Ми нічого не чіпатимемо, ми професіонали!» Можете за нас не хвилюватися. Копи все одно нас пропустять. Все гаразд, солоденька. Від його фамільярного, розслабленого тону Старлінг перемкнуло. Вона підбігла до домкрата, що підпирав двері з одного боку, та смикнула за важіль. Пронизливо вискнувши, двері опустилися на два дюйми. Вона знову підняла важіль. Тепер двері торкнулися грудей оператора. Проте він не став вилазити. І Кларіс витягла важіль з домкрата і пішла з ним до Хватського репортера. Тепер її сліпило багато телекамер, і в цьому сяйві вона грюкнула важелем об складські двері, просто над оператором. На нього посипалися пил та йоржа. «Годі мене ігнорувати!» – сказала вона. «Ви ж мене не слухаєтеся, так? Вилазьте звідти! Негайно! Ще мить я заарештую вас за протидію працівникові поліції!» «Та не переймайтеся ви так!» – сказав помічник. Він торкнувся її рукою. Старлінг напустилася на нього. Крізь світло телекамер і виття сирен вона чула, як журналісти викрикують запитання. «Руки геть і відійдіть вбік, хлопче!» Вона наступила оператору на ногу біля щиколотки і повернулася до помічника, досі тримаючи в руці важіль від домкрата. Вона не замахувалася важелим, але ефект був саме той. Все одно цей телевізійний репортаж не принесе їй честі.